Salmul 245 al tainei Sfântului Mir, Aleluia slavăție, Doamne, fiindcă pe ce Ta, cu semnul iubiritare prin taina Sfântului Mir, pe sufletul nostru, ca o icoană ai pus, Aleluia slavăție, Doamne, fiindcă pe ce Ta, ca un scut nevăzut al Duhului Sfânt, Duhul cel rău, din cugetul nostru l-a distrus și darurile Duhului Sfânt în noi le-a adus. Aleluia, slavăție Doamne, fiindcă pe ceea Ta, cu degete de mir cunoașterea ce ori sfinte în ochii minții noastre a aprins. Aleluia, slavăție, Doamne, fiindcă pe celea Ta, ca o rază destea pe fruntea gândului nostru, ca să alegem binele de rău ne-a deprins. Aleluia, slavăție Doamne, fiindcă pe celea Ta, cu pana rugăciunii, și roa ochilor noștri în cartea vieții, numele noastre l-a scris. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă pe cele ta, în făptura inimii noastre, cuvântul tău ca un vis de nedescris, ne-l-a zis. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă pe cele ta, ca un destin de jertfă, pe fruntea neamului nostru ai prins. Aleluia, slavă-ți, Doamne, fiindcă pe cele ta. În adâncul inimilor noastre, cu para de foc a Duhului Sfânt a pătruns, aleluia, slavă ți Doamne, fiindcă pe ceea ta, prin taina Sfântului Mir, în osul credinței noastre a stat ca un foc nestins, aleluia, slavă ți Doamne, fiindcă pe cerea ta, pe mărturia noastră ca un diamant, în slova psalmilor ai ascuns.